Paulun Timoteyə birinci məktubu Birinci fəsil Xilaskarımız Allahın və ümidimiz olan Məsih İsanın əmrinə görə, Məsih İsanın həvarisi mən Pauldan, imanda mənə əsl oğul olan Timoteyə salam. Ata Allahdan və Rəbbimiz Məsih İsadan sənə lütf, mərhəmət, və sülh olsun. Makedoniyaya gedərkən, mən səndən xaiş etdiyim kimi, efestə qal və bəzi insanlara əmr et ki, yad təlim yaymasınlar, əfsanə və bitməz tükənməz nəsil şəcərələri ilə məşğul olmasınlar. Çünki bu şeylər Allahın niyyətinin imanla yerinə yetməsi üçün faydalı deyil, əksinə, boş mübahisələrə səbəb ola bilər. Bu əmrin məqsədi pak ürəkdən, təmiz vicdandan və riyasız imandan gələn məhəbbətdir. Bəzi adamlar isə bunlardan azaraq boşboğazlığa qapıldılar. Qanun müəllim olmaq istəyirlər, amma nə söylədikləri sözləri, nə də üstündə durduqları mövzuları anlayırlar. Biz bilirik ki, kimsə qanundan qanuni şəkildə istifadə edərsə, qanun yaxşıdır. Bunu da bilirik ki, qanun salih üçün deyil, qanunsuzlar və itayətsizlər, Allahsızlarla günahkarlar, müqəddəs olmayanlar və Allahla əlaqəsi olmayanlar, ata və analarını öldürənlər, qatillər, əxlaqsızlar, kişi bazlar, adam oğruları, yalançılar, andı pozanlar və sağlam təlimə zidd olan bütün başqaları üçün qoyulmuşdur. Bəxtiyarlıq mənbəyi olan Allahın mənə əmanət etdiyi izzətli müjdəyə görə bu belədir. Mənə qüvvət verən Rəbbimiz Məsih İsa'ya ya şükr edirəm ki, məni sadiq sayıb öz xidmətinə təyin etdi. Əvvəllər ona küfr edən, təqibçi və söüşkən olduğum halda mənə mərhəmət edildi. Çünki nə etdimsə, cahillik və imansızlıq üzündən etdim. Amma Rəbbimizin lütfü, Məsih İsa'da olan iman və məhəbbətlə birlikdə mənə bol-bol ehsan edildi. Məsih İsa günahkarları xilas etmək üçün dünyaya gəldi. Bu söz etibarlı və tamamilə qəbul olunmağa layiq sözdür. O günahkarlardan ən betəri mənəm. Lakin, ən betəri olduğum halda, mənə buna görə mərhəmət edildi ki, Məsih İsa mənim vasitəmlə hədsiz səbrini göstərsin. Ona görə ki, gələcəkdə ona iman edib əbədi həyata malik olanlara mən nümunə olum. Əsrlərin padişahı ölməz, görünməz və bir olan Allaha əbədi olaraq hörmət və izzət olsun. Amin. Oğlum Timote, əvvəlcədən sənin haqqında söylənən peyğəmbərlik sözlərinə əsasən, bu əmri sənə həvalə edirəm ki, bu sözlərə güvənərək yaxşı mübarizə aparasan, İmana və təmiz vicdana sarlasan. Bəziləri təmiz vicdanı rədd edərək, imanlarını qəzaya uğrayan gəmi kimi batırdılar, Himeney və İskəndər də onlardandır. Küfr etməməyi öyrənsinlər deyə onları şeytana təslim etdim.